Зануряться вони обоє в той дивний стан, коли ні розмовляти, ані рухатись не хочеться, тільки сидіти та думати кожен про своє. Тим часом за бортом пропливали пороги та перекати, уламки мостів і шлюзів зруйнованих, що їх іще перві люди збудували. Пройшов Черкаси, наближався до канева. Певно, гарне було містечко ще до спалахів. Оно, як гори. Садками з дичавілими порослі понад рікою, одна в одну перетікають. На горі найвищий тут кам'яний чоловік стоїть. Певно, теж один з богів, тих, що їм перві люди поклонялися. Якийсь там же на горі будинок розвалюється. Ніби храм чи капище того невідомого тепер божества. Бо кругом там на стінах того самого вусатого чоловіка зображення понамальовувані, та на килимах вигаптувані. Десь попід горою тією в низенькій землянці викопаній пророчиця живе. Кілька років тому, ще як з батьком покійним Кирюха внизів'я перші рази спускався, зайшли вони якось до тієї пророчиці відунки, і вона, пильно, пильно хлопчакові в очі подивившися, провістила, ніби підріжши, відкриє він таємниці механізмів і пристроїв, що їх перві люди після себе нам полишили. Ну, годилося б тепер зайти, подякувати, бо звідтоді якось не траплялося нагоди. Кирюха почав видивлятися, де б човна причалити безпечніше, бо ж човен товаром завантажений і мало кого привабити може. Врешті вибрав між кущами місце, Затишне і непримітне. Заглушивши двигуна, ще на середині ріки, вже на веслах підійшов тихенько до куща, у воду і з-за носа витяг човна середини на берег. Прикривши його обвислим аж до води гіллям, вибрав з пакунків на кормі куртку шкіряну, не дуже великого розміру, банку консервів, випхав до кишені і подерся крізь верболози вгору, на пагорби. Паралельно ріці тяглася стежка, яка невдовзі вивела Кирюху до початку схилу пагорба. Десь тут у гущавині й викопала собі землянку пророчиця. Лишалося знайти, згадати те місце після стількох років, коли вже на чоловіка перетворився тодішній отрок без бороди. Та він уже й чути терпкий запах трави паленої, яку віддунка воскуряє на багатті ритуальному. Значить, Десь недалечко і сама землянка, і капище перед нею, черепами собачими на палях прикрашене. Вибрався з кущів на галявину Кирюха, обтрусився, роззирнувся навколо. Нікого. Тільки вогнище сивим димом куриться. Але в землянці якесь шурхотіння чується. Полох брудний відсувається і виходить пророчиться». Згорбившися на кривий ціпок, спираючись. Мої теж ці роки, що минули, молодшою не зробили. Сива голова труситься, на груди обвислі хилиться, очі виблякі сльозяться, рука зморшкувати, що ціпка тримає, вся прожилками синюватиме обплетена. Що, шинку, дійшов до баби від. Думки. «Довго ж ти йшов!» — шамкає беззубим ротом, ніби усміхаючись. Дійшов, шов, оце дари для вас приніс!» Кирюха витяг з кишені банку круглу металеву і, поклавши її зверху на куртку зібгану, простягнув шанобливо старій. Відунка прийняла дари з гідністю і, не роздивляючись, відклала на пеньок, що стримів посеред галявини. Потім Через силу підвела голову і знизу вгору подивилася Кирюсі в обличчя. Пізнаю, пізнаю, хлопче, а розплився в усмішці беззубий рот. Ну, скажи ж, бабі, а чи ж булося те, коли ж мною тобі передбачене? Збулося. Кирюха трохи розгубився. Він не сподівався, що стара пам'ятає його і тим більше, що впізнає. А тепер ж прийшов у віддумку провідати.